Zdravím všetkých poslucháčov pri mikrofóne Nikola Tulisová. Vitajte pri našich podcastoch Slovami mladých. Tieto podcasty sa primárne zaoberajú mladými zaujímavými českými športovcami, aby trošku priniesli medzi širokú verejnosť informácie zo zákulisia športov a taktiež aby sa mohli mladí ľudia inšpirovať ich príbehmi, pretože verím, že práve športovci Mají za sebou veľmi zaujímavé životné cesty, které museli absolvovať, prekážky, které museli prekonať. Práve preto si myslím, že môžu byť obrovskou inšpiráciou pre ľudí, ktorí chcú byť vo svete a v živote úspešní. Takže verím, že vám týmto spríjemníme chvíľku a príjemné počúvanie. Čaute všetci, tak vítajte na prvej nahrávke nášho blogu Slovami mladých. A to byla se Nikola Tulisova a momentálne vedla mňa sedí Michal Vlček, který je pedagog a o sportové gymnastiky a ta taktěž skoku na trampolíně, jak to hovorím správně. Áno, velice správně. Ahoj, děkuji za pozvání, Nice. No a já právě dneska bychom se ráda s tebou porozprávala o tom, jak si se vlastně ku gymnastike dostal, co na něj tak najvěc asi zaujalo. A potom se budeme bavit podrobněji, jak to teda vyzerá v té gymnastice tu v Brně? Nebo no, my jsme právě v Brně, kto by nevím? Ano. A A jako vlastně máte projekt, který organizujete hlavně... Máte ho zaměřený na děti teda? Je to na, zaměřené na děti, ale i normálně studenty a dospělé lidi, uh -huh. kteří chcou jakoby, sportovat a naučit se eh, něco novýho z té gymnastiky. Jo. A zlepšit si samozřejmě své kondici, posilovat, mm. naučit se nějaké nové dovednosti. Tak už tě budeme rád, tam i o tom porozpráváš. Dobře. <laughs> Dobře, tak super. Tak jo, tak můžeme klidně začat. Jak mm -hmm. jsi se vlastně k tomu dostal? Já jsem se k tomu dostal jako malý kluk. Mě rodiče od vlastně vedli ke sportu a v šesti letech mě právě přihlásili do sportovní gymnastiky tady na Kounicové na sokolebrno Brno 1. Mm -hmm. A tam jsem vlastně začínal takhle s cvičením. Od šesti do... 13 let jsem vlastně dělal tu sportovní gymnastiku, takže to nebylo úplně nějak tak jako vrcholově. Samozřejmě jsme závodili v družstvech nebo individuálně na nářadí, ale potom vlastně jsem měl zranění a musel jsem s tou gymnastiku skončit uh -huh. na dlouhodobě, na nějaký rok. A vlastně potom jsem se k tomu vrátil až na střední škole. <coughs> jsem chodil na sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. Uhum. To je tady vlastně na Botanické a tam jsem se začal, začal jako se tomu trošku věnovat, skákat na trampolíně, cvičit, posilovat a začal jsem se k tomu zase vracet, že protože mě to začalo zase bavit a udělal jsem si právě na to, tu trenerskou licenci a začal jsem s trénováním dětí přípravný, vlastně přípravky a mladší žáci. Jasně, jasně. a co se vlastně vtedy stalo? Také zranění? Já jsem vlastně měl úraz když jsem spadl, jsme byli na zahradě a spadl jsem z takové uh, domácí lanovky vlastně. Byla ah, natažená jasné. mezi stromama na laně. Takže hmm. skoro doma. Na zahradě, no. <laughs> za, je to za Brnem na chatě, no. Tam jsem vlastně... Jasné. Spadl se stromu a vlastním zaviněním jsem si rozdrtil čtyřihrudní obratle. Tak. Takže jsem spadl jako na záda. a Převezli mě do dětské nemocnice sem. Uh -huh. A jak dlouho vás se trvala taková ta rehabilitace toho celého? To bylo dost nadlouho. Byl jsem asi dva týdny v nemocnici a dostal jsem pak vlastně hrudní korzet, který mě vlastně držel srovnané tělo a záda, uh -huh. tak abych se vlastně neohýbal, nepředkláněl, různě nevytáčel do strany, abych byl zafixovaný a rehabilitace probíhala pak další tři, čtyři měsíce a ještě jsem byl na dva měsíce v Janských lázní na jakoby re, rehabilitační jasné. pobyt, takže abych se tam jakoby uzdravil. Jasné, no, tak to muselo být celkom jako trošku náročné pro v tom věku. Mm -hmm, byl to dost takový šok, ale je to takový ten pád prostě, kdy se buď z toho můžeme nějak jako oklepat a zvednout, anebo furt jako na to myslet. No, takže jsem se chtěl z toho nějak vymanit. <laughs> Rozumím, no jasné. Ale o, to je super, že právě člověk se mě tím nějak jako sundat, ale mm -hmm. prostě snaží se, aby město toho, díky tomu, ještě asi posouvat. Něco dělat dál. Přesně, přesně, že dělat, aby se z toho dostal. Mm -hmm. No a ty se tedy rozhodl, že půjdeš tou trenérskou cestou? Spíš tou trenérskou cestou, ale i. Mě vlastně baví dělat ten sport e, rekreačně, volnočasově, uh -huh. takže rád skáču na trampolíně, rád cvičím na prostné, to je e, odpružená vlastně podlaha uh -huh. akrobatická, uh -huh. jestli jste to někdy viděli, je to takový čtverec prostě, na které se skáčou různý salta, přemety, dělají se hvězdy a a tak dále. A vlastně, co um, tě tak nejvíc právě baví na té trénerské cestě? Nejvíc mě na tom baví uh, pracovat s těma dětskama a ukazovat jim jakoby učit je nějakou novou cestu a hrát si s nimi třeba. Jakože pro dětská je asi největší zábava, když je to baví a je to jakože hravou formou a není to takový ten klasický drill kde prostě ti trenéři tam do nich tlakem jakože hustí a snaží se prostě naučit ty cviky yes, pod nějakým tlakem nebo v nějakým nepřirozeným prostředí, kde je takový špatný klima, tak já si myslím, že to je potřeba vést tak jako jinou formou trošku té výuky, mm -hmm. aby vlastně oni si k tomu našli sami cestu, takže aby to chtěli sami dělat, než aby je k tomu někdo nutil. No jasné. Aby to nebylo jako z donucení, ale aby to bylo z jejich vlastních přesvědčení. A vlastně ty trénuješ teda Michal na té Sokovskej? Ano, Sokolově. na Sokole, na Sokolovně. Mm -hmm. A jako často to máte teda ty tréninky? S dětskama? Ano, ano, <coughs> jako to tam funguje vlastně s těmi tréninky? <coughs> tak a to tak jako vysvětlil uh, úplně tak od spoda, tak vlastně přes den, každý den v týdnu, tam mají tréninky, sportovní gymnasté, holky i kluci. Mm -hmm. Je to tam vlastně rozdělený na nějaký časový harmonogram. Dopoledne tam mají dopolední ranní tréninky, například od sedmi, od 8:00 hodin, dvouhodinovku. To je například pro ty studenty, kteří jsou na střední škole, Jasne. na botanické. Tak oni to mají vlastně propojený sport s výukou. Takže Aha. ráno mají dopolední trénink, oni mají dvoufázové tréninky. Ráno jdou na trénink, pak jdou třeba v 10 do školy, od 10 jsou do 3 ško ve škole a pak se vrací zase zpátky do Haly a od 3 do 5 do 6 večer zase wow. trénujou. Tak to mají hodně <coughs> intenzivní. To mají hodně intenzivní tréninky a. Takhle to mají v podstatě pět dní v týdnu, wow. ti závodní gymnasti, ti co to dělají vrcholově úplně a jsou vlastně na té škole, takže to je, oni mají takový speciální uh, plán tréninkový, že jo, a vlastně učivo se podřizuje tomu sportu, dá se říct. Aha, rozumím, to znamená, že oni prostě makají věci na tom sportě, jako ano, na té škole. Ano, ale samozřejmě uh. škola je taky důležitá. Uh -huh. Takže tam jako taky musí chodit. To no, když už to jim ostává. Víme, jak to chodí občas, A že? No, no. Na tréninky jdou, ale do, do školy už se jim moc nechce. No, no tak samozřejmě. To Takže vlastně tam takhle se střídají. Pak vlastně po těch ranních v, m, tréninkách, co mají středoškoláci, tak tam jsou tréninky rodiče s dětmi uh -huh. v jiném patře, tam jsou vlastně další patra, kde jsou tréninkové haly nebo místnosti, kde můžou cvičit. Takže tam chodí maminky s dětma, mají tam třeba základní prostě gymnastiku nebo nějaký pohybový hry. Potom vlastně v gymnastické hale tak se tam střídají dětská ze základních škol, kde mají jakoby nejdřív tréninky, třeba od jedné hodiny, od nedotří do tří, a pak tam už zase chodí ti starší. Jasně, takže máte to tak krásně rozdělené? Je to tam nějak jako rozdělené, oni si ti vlastně trenéři hlavní, co tam Pracujou mají tam prostě časový harmonogram, takový rozvrh, kdo v kolik hodin je na kterém nářadí uh -huh. a takhle se tam jakoby střídají. Uh -huh. Jo, samozřejmě je tam i pak otevřené, otevřená tahala hala na večerní cvičení pro veřejnost, uh -huh. to je v podstatě každý den všední uh -huh. od 7 do 9 hodin. Takže tam chodí prostě dětská, studenti si zacvičit, zaskákat, zaposilovat. A může tam jistat jak ktokoliv, aj mě úplně daží, někdokoliv. Úplně někdokoliv. takže aj já tam můžem prostě Jasně, dojít. No tak to musím se zastavit. <laughs> <laughs> Už sam ti to slybila, uh -huh. to si pamätám. Se podívat to může... a vyzkoušet si to. No. Je to vlastně, teďka si nejsem úplně jistý, jestli to ještě furt momentálně. Byla to jedna z největších hal halvčer tady v Brně, teďka si myslím, že bude tak druhá. Určitě jedna z největších na Moravě. Tak to je, a v podstatě to nad tou halou je šermířská hala. Tam, tam je ten brněnský šerm. Jasné, tam je ten brněnský šerm. Ano. Tak určitě budeme mít podkaz s jedním právě s šermiarou od vás. Na to se těž chystáme. No a vlastně, kolik mhm, trenérů so to... funguje na tom Sokole? Tak. To asi úplně nedokážu spočítat takhle z hlavy, ale myslím si, že těch trenérů, co je tam zaměstnaných, je... Okolo 10 až 15 uh -huh. jich je tam. Uh -huh. Já teda nejsem jakoby zaměstnaný. Uh -huh. nejsem okay. zaměstnaný. Jsem byl, byl jsem akorát na smlouvu, jakože na dohodu provedení práce, a takhle jsem tam dělal ty tréninky s dětskama jenom. A Jasne. takový ti mladí lidi, mladí trenéři, co tam takhle trénou dětská, tak jich tam je třeba dalších, dalších 10-15 taky. Uh -huh. Že jako když to takhle jako spočítám, tak třeba 30 takhle 30 trenérů, mm -hmm. Páni, to je dost je to dost, to je dost. a z toho 10-15 mladých mm -hmm. do toho 20-30 rokov? okolo od 18 v podstatě let, tam do 25 třeba Jasně. a pak tam jsou ti starší už jakoby úplně jakože dospělí trenéři, kteří už tam pracují několik let, několik desítek let, kteří závodně trénují. Mm -hmm děcka, například když bych to mohl vyjmenovat, tak jsou to vlastně manželé Vizinovi, je to vlastně nejznámější asi trenérka Katka Janečková, Katka Vlková, Martin Vlk, to je vlastně starosta, sokolabrno Brno 1, uh -huh. pan Caska, Caska mladší, jeho syn, Katka Blatecká, je jich tam hodně, čo prostě <laughs> mohl prostě takhle je tam o, o hlaskem trenérů. A jako by si zhodnotil vlastně celkové to gymnastické prostředí tu v Česku? Alebo například mm -hmm. Tak uh, úplně to prostředí v Česku nemůžu úplně hodnotit asi jako celkově takhle. Mm -hmm. Spíš můžu hodnotit to, v kterým jsem jako nějak vyrůstal, anebo kde jsem v tom jsem pracoval, tak z hlediska jako toho tréninku to je hodně jako náročný. Ty děcka a ti sportovci dostávají dost jako zabrat nejenom po fyzické tak i psychické stránce hodně prostě na ně vyvíjen tlak z toho hlediska dvoufázových tréninků musí prostě chodit pravidelně trenéři jim hlídají například váhu ale to je si myslím i v různých ostatních sportech jo? třeba že holkám prostě Hlídají váhu, nesmí jíst jakože mezi tréninkama, prostě pomalu každý týden je staví na váhu, aby prostě nepřibrali, takže je, je to dost, je to dost jako náročný, není to úplně asi myslím dobré v dnešní době, určitě si myslím, že kdyby spíš jim jako vytvořili nějaký uh, dietní prostě plán nebo nějaký jídelníčky, Vyloženě pro ty sportovce, tak, aby měli ten přísun základních živin od bílkovin, sacharidů, pro pro tuky, aby to bylo vyvážený. No, aby ještě. jejich denní výdej, který prostě vysportují v tom tréninku, tak aby měli ten stejný příjem energetický. Uh -huh. Tak aby vlastně se furt jakoby zlepšovali. Namísto uh -huh. toho, o ním, aby jim nezakazovali prostě jíst, což si myslím, že je velká chyba. Uh -huh pak vlastně v, tom, v té fázi toho hladovění, když mají hlad, tak přichází zase o důležitý jako třeba svalové buňky, že se jim tím ničí v podstatě. Myslím, že tím, že hladuju, tak potom mm -hmm. ještě se akorát ten stav zhorší. To se to zhoršuje, no? může dojít prostě k nějakým chronickým prostě únavovým zlomeninám. A Jo, to je prostě předcházení tady s důležitý určitě. Asum. A, a proč to vůbec takto funguje? Tak, funguje to takto přesně v světě, že by takto ty trenéři hlídali váhu? Já si myslím, že ano. Například v moderní gymnastice, tomu tak je určitě, tady v Brně určitě známá jakoby česká moderní gymnastka Monika Míčková, teďka uh -huh. už Učková dana a tak vlastně to, o tom mluvila v jednom rozhovoru bez frází. Uh -huh. Jak vlastně jim tam hlídají váhu, psychicky jak by na ně vyvíjenej tlak, pomalu vlastně každá druhá má nějaký problémy s přímý potravy. Jo, nebudu asi to nějak dál rozvádět. A je to dost jako um, u nás tak jako furt zastarala um, metoda prostě tréninku a Myslím si, že ve světě tomu tak vůbec není právě. Uh -huh. Ve světě je to úplně, si myslím, ba naopak už na úplně jiný úrovni, kde si oni prostě hlídají, hlídaj co přijímají za jídlo, jaký ty druhý jídelníčku mají, určitě tam mají nějaký výživového poradce u těch sportovců, který jim prostě, radí s tím. Jasně, prostě jedí. Prostě jedí <laughs> tak, jak, tak, jak mají správně. Jasně. Samozřejmě zdravě, určitě to je důležitý. Jo, takže ve světě, teďka už v Česku třeba v jiných sportech se o to taky snaží, že mají maséra, fyzioterapeuta, vyživovýho poradce, jo? spoustu jakoby, dalších odborníků, kteří jim s tím pomáhají, aby vlastně ti sportovci dosáhli lepších výkonů. Jasně. A to ještě právě teď schýba v té To si myslím, že tomu dost chybí, už je to uh -huh. snad na lepší cestě, uh -huh. ale to zlepšení je dost jakoby... Není to tak markantní, jak právě v jiných sportech. Je to dost pomalé, není to takovým velkým vzestupem. No. A kdo vlastně by má zabezpečovat těchto odborníků? Já si myslím, že právě ti jejich uh, trenéři, samozřejmě, uh -huh. by na to měli, určitě na to mají jako finance, aby <laughs> zabezpečili tady tyhle další odborníky, ale na druhou stranu si myslím, a co tak jako vím, tak uh, místo toho, aby radši podpořili takhle, ty další trenéry nebo odborníky, tak spíš jako ty peníze investují někam jinam, a Aha. naopak třeba si je právě nechávají. Jasně, jasně. To znamená, že, to znamená, že vlastně o to by se starať, o, mali starat trenéry. Teraz myslíš jako z ves celkový, alebo konkrétně len prostě ty trenéry? Určitě, a aj jakože mm, s vás a nějaká odborná rada, nebo vlastně ta, která Výbor vlastně toho. té gymnastiky by měl dbát Aha. tady na tyhle Jasně, že by měl zabezpečit aspekty. No, mm -hmm. právě, no, právě situace je teda v gymnastice taká, že Češi velmi nepatří mezi elitu. To, jak se to vezme? Uh, například ten brněnský klub je určitě jeden z nejlepších v České republice. Konkuruje tomu samozřejmě pražské kluby, mm, mršovice nebo hračany. Ve světě to pak. Uh, je samozřejmě na jiný úrovni už. Jako Velká Británie, Rusko, Amerika jsou prostě už... Tam ta populace samozřejmě větší a my jako malá země... Jasně, takže mají větší není, výběr. Tam mají větší výběr a tady ten výběr je menší a těch vrcholových sportovců je míň samozřejmě. Ale jako pravidelně se někteří z nich, junioři nebo muži, ženy, účastní na... Evropských šampionátech. Uh -huh. jo, jezdí určitě takhle po Evropě, i na mistrovství světa jich pár bylo. jestli můžu zmínit třeba z našich, Kristýna Pálišová z Brna, Jana Šikulová, uh -huh. z těch už jako dospělých. Uh -huh. Nebo třeba teďka Franta Černý, Lutka ta teďka vlastně byla taky na Evropských hrách. Uh -huh. A jako vlastně dopadly? Oni se tam kvalifikovali a vlastně odcvičili si ty své sestavy a jejich přesné umístění teďka nevím, bohužel. Uh -huh, jasně, ale jasně. většinou jakoby, se snaží probojovat do toho finále, alespoň. Uh -huh. To je si myslím pro ně úspěch, když se dostanou do finále v nějakém tom nářadí. Uh -huh. No, já právě jako rozmýšlám, že já, teda, je otázka, či se probojovali do toho finále a že vlastně Mm, pokiaľ nie, tak... Ako Proč, se to... ne? Proč ne? Proč mm -hmm. vlastně, čo... vlastně. No, vlastně Či náhodou to, čo si nerozoberal teraz, Michal, že chýbajú odborníci, kteří by jich viedli, hej, mm -hmm. fyzioterapii, či tak fyzioterapii, kteří by im pomáhali, či napríklad tento aspekt dost, o, neovplyvňuje aj celkové výsledky v porovnání s inými mm -hmm. štátmi, hej? Že vlastně Určite, oni mají no. lepšiu tu základňu těch odborníkov, kteří se o nich starají, a či vďaka tomu něco tým pádom dělají. To je jeden z těch uh, aspektů určitě a další může být prostě, že tady není víc těch vrcholových jakoby, sportovců, kteří jim dělají konkurenci nebo kteří je vlastně motivují k těm lepším výkonům. To mm -hmm. taky může být jeden mm -hmm. z důležitých těch věcí a to je jako hrozně takhle těžký říct, no. Že, že vlastně, proč to tak je? že mm -hmm. to samozřejmě je asi měce, no? mm -hmm. Určitě a taky si myslím, že jako ti jejich, jejich trenéři jsou na tom jako dobře, ale tam vlastně se to furt vyvíjí, jakoby ty mm, obtížnost těch cviků a prvků vlastně furt čím dál vyšší, například, já nevím, 30 let zpátky nebo 40 byly hodnoty, hodnoty jakoby těch známek, třeba v bodech u okolo desíti. Desíti bodů za úplně jakoby perfektní provedení sestavy. V dnešní době to může být třeba 15, 16 bodů vlastně za sestavu nebo za provedení na nějakém tom nářadí, což se to hrozně jako vyvíjí, takže ti sportovci a jejich trenéři se musí hrozně moc adaptovat na to vyvíjící se vlastně prostředí a na ty podmínky a pravidla mm -hmm. nové. Jasně. Takže pokud oni se vlastně nedokážou na to připravit a adaptovat, tak vlastně jsou tak jako stagnující. Tak jako a je to velký jsou rozdíl? za, za, ostatní, no, za uh -huh. ostatními. A je to velký rozdíl v porovnání s těmi staršími pravidly? Je to velký rozdíl, no, v podstatě. A v čomu? Hmm. Těma vyvíjící se myma pravidlama a novýma technologiemi určitě, okay. takže jako prostě jsou lepší ty nářadí, například přeskokový stůl, uh -huh. tak ten vlastně dřív to byl kuň bez model, a v dnešní době už je to prostě takovej stůl, na který se dá jakoby opřít z všech, všech různých úhlů, takže je to mnohem jakoby pro ně lepší. Samozřejmě, odrazové můstky a tak dále jsou jako lepší, samozřejmě. Čím dál to, z, to znamená, že vlastně i celkově ty, ty náradia se mm -hmm. vyvíjají dále. A modernizují? Ano, modernizují se fůr. Ta je otázka, či vlastně i ten tréninkový plán se potom tomu přizpůsobuje. Ano, měl by, no. musí se přizpůsobit. <laughs> <laughs> Určitě, no. A vlastně tam to funguje tak, pokud nějaký ten sportovec. Uh, předvede nějaký nový prvek, který ještě nikdo nikdy nepředvedl, uh -huh. je to něco prostě unikátního, nového. tak se pojmenuje po něm uh -huh. a podle té obtížnosti se mu dá jakoby známka, známka obtížnosti. A vlastně tam se to známkuje od Ačka do A, B, C, D, E, F, G, H. Uh -huh. Nejtěžší známka je vlastně H. Aha. Uh -huh. No a podle toho je to taky jakoby hodnocený bodami. Aha. Uh -huh. Okay. To znamená, že najprv sa vlastně ty známky a potom už mm -hmm. body? No ano, za každý prvek je nějaká známka, která je hodnocená Aha. body. Aha, myslím, mm -hmm. okay. to znamená, že... Každ... Okay, už rozumím, já jsem myslela, mm -hmm. že najprv sa priradí nějaká jakože, známka a potom až se ještě k tomu pridáme nějaké body. Ale ono to teda funguje tak, že najprv k té známke už príslušuje nějaké body. Ano, přesně tak. Okay, Kloch, rozumím. Zase stavu jsou další bodíky. Uh -huh. Například uh, nejjednodušší prvek je právě známka A takže to je vlastně 01 a pak vlastně se to stupňuje uh -huh. D0.2, C0.3 a tak dále. Jasně, rozumím. A máš nějakou nevím teda, či si to, či to vieš tak porovnat, že vlastně jako to fungovalo v tom trénování těch mladých, nevím, ještě pred revolucí a jak to funguje teraz? Či v tom vidíš rozdíl, Či to vieš nějak porovnať? Asi si to velmi nezažil, že? To ne, to mám... <laughs> <laughs> Že vlastně, v čom je teda asi taký nejmarkantnější rozdíl v tom modernom trénovaní, v porovnaní s tými staršími tréningovými plánmi? Mm -hmm. No, úplně asi tak nebudu moc porovnat, ale... Uh, určitě tam těch uh, kvalitních sportovců bylo mnohem víc, protože to bylo prostě jeden z těch, uh, samozřejmě to je jeden z nejstarších těch olympijských sportů taky, takže tam těch sportovců, co to jakoby dělalo ten sport, bylo mnohem rapidně víc a oni samozřejmě chtěli být taky nejlepší, uh -huh. takže podle toho se odvíjeli ty výsledky. No. A v porovnání s, s tou starší dobou a dnešní dobou, tak těch cviků třeba nebylo tolik, takže oni tam měli dělali asi hodně jakoby, takový ty cvičení, jakoby, hodně opakovali furt ty stejné prvky, určitě měli na to jako dobrý trenéry taky, takže tím určitě uměli poradit. Uh -huh. Například třeba nejznámější, ta gymnastka Věra Čáslavská, že jo, samozřejmě. Jasně. Co zítkala ty čtyři zlatý medaile na Olympiádě, kterou vlastně pak uh, ve finále zdiskreditovali komunisté nakonec. Tak? No, jakoby... Tak to jsem to. Tak jsem oni nevěděla. ji využili ke své propagandě, Aha. pak uh, ona byla tak zapomenutá, se stáhla do ústraní. Jasně, yes, to znamená, že tak zpropagovali Československu mm -hmm. jako úžasný komunistický šťář a potom prostě ji nechali tak. Mm -hmm. Aha, tak to jsem ani nevěděla. Ako by si vlastně zhodnočil... No, Víš, že vlastně to poravne. Ty to můžeš asi porovnat, tak, že ako trénovali teba, mm -hmm. a ako teraz trénuješ ty ty děcka. Či v tom vidíš ten rozdíl? No vidím, určitě no. Mě třeba <kým> trénovali dost zastaralýma metodama prostě. Metoda cukru a byče, si jí něco říká. Já, jasně. <laughs> Takže takhle to třeba dost probíhalo. Prostě cvičili jsme, museli jsme sekať latinu, sedět na lavičce, Poslouchat, no když někdo zlobil, tak dostal prostě pár facek nebo na zadek, nebo se musel postavit, dostal lepana přes stehno a tak jakože si myslím, že tohle už do sportu úplně nepatří, nějaký jako fyzický tresty a násilí, to spíš tak jako umocňuje tu nenávist potom vůči tomu sportu. Takže já teďka, jakože, když třeba někdo zlobí, tak samozřejmě ho, fyzicky ho nebiju nebo takhle. Ale prostě, když dělá nějaký nepřístojnosti, dělá bordel, tak jde dělat prostě něco navíc, nějaký cvíky. Jo, Takže posiluje prostě například dělá kliky, dělá dřepy, jde si vylézt, vyšplhat lano. Jo? Uh -huh. Aby vlastně on pochopil, proč vlastně to má dělat, z jaké příčiny a kdo za to mohl, aby si to sám uvědomil. Jasně. To znamená, že už jsem přešlo na taky ten nefyzický trest. Tak, tak. V dnešní době už se to moc nepoužívá asi. Jasně. No, tak to... Jak teda... kde, teda nevím. Možná někdo tvrdí opak, že mu to chybí, nebo takhle. Uh -huh. Myslím si, že tady ta změna by měla být prostě ve všech sportech. Jasně. A teda pozoruje, že táto zmena prebehla u všetkých, alebo už se sa s tým, že někde ešte také takému jako dochádzalo, keď někdo trénoval? Já si myslím, že to ještě jako takhle furt někde funguje, no? jo? Že u některých trénérů prostě, že na, na ty svoje cvičence prostě křičej, dost, to je jako norm, samozřejmě normální, že na ně a, a nevíme, jestli je třeba jako ešte fyzicky nějak týrají, ale že jim nějak obližují. Myslím si, že to k tomu už nepatří, ani jakože vulgarizmy, ani nějaký psychický prostě tlak, jim vůbec jako nějak neprospívá, že to prostě k tomu sportu nepatří. Jasně. Moc. A ještě se teda, Verím, že u asi ne, <laughs> že ten psychický tlak teda na, na ty děti, že když se snažíš fungovat tak, jako si spomínal, mm -hmm. prostě motivovat Prostě jinak trošku, no, jít no. jinou, jinou vlnou, takovou. Jasně, trošku změnit právě, moderní, no, no jasně, mm -hmm. změnit trošku ten způsob toho tréninku. Tak vlastně ty si spomínal, že mladých lidí, vás je tam 15 trenérů. To jsem tak odhadl přibližně, ano, holký kluci potom na, vlastně, na půl, no. No a potom vlastně tam jsou ty starší. Ano, starší trenéři. A jsou tam jakoby zaměstnaní Jasně. Tam na první úvaze. Máš nějakou představu průměrný věk toho trenéra? Uh, průměrný věk, no, uh -huh, je těžký, no. Já si myslím, že průměrný věk je tak 45. Vlastně, wow. Jsou tam trenéři, kteří už uh, jsou hodně starší, v rozmezí 50-60 let, uh -huh. a pak tam jsou. Mladší, jako dospělí trenéři, a těm je okolo třeba 30 až 40. Takže jakoby ten věkový rozdíl je tam dost velký ve finále. Takže jakoby ti starší trenéři mají hrozně moc zkušeností a ví, jak to funguje, ale zase ti mladší si myslím, že jim můžou dodat do toho takový ten správný drive a přinést nějaký zase nový prostě metody tréninkový, což si myslím, že je důležité. Jako neusnout na vavřínech prostě a stále, to a stále se posouvat a měnit ty metody a Ford využívat prostě nějaký moderní uh -huh. technologie samozřejmě. Že pokud někdo dělá 20 let stejný trénink, stejný metody Ford, tak to je hrozně tak jako zakrní a stagnuje na jednom místě, že jo? Uh -huh. To tak je jako ve všem, si myslím. No a jako to potom vlastně zvládají ty starší Tak u toho zmenu a modernizaci. No oni může. ju nechcou podle mě moc. Aha. Oni se tomu dost jako brání a pokud vlastně to nepřijmou úplně a nelíbí se jim to, tak uh, oni se snaží dost často ty mladší dost jakoby tak odsunout. To znamená, oni je tam nenechají trénovat ve finále potom, Aha. si myslím. Takhle už jakoby dost známých třeba trenérů v Brně, co bylo, uh -huh. co jsem tak slyšel a vím o tom, tak odešlo do ciziny, to už jsme se vlastně o tom bavili. Jo, jo, jo, no to jsem i Takže ne? ti trenéři, kteří vlastně měli tam nějaký konflikty střed zájmů s těma staršíma trenérama, anebo se prostě nepohodli, a oni je tam nenechají trénovat, pokud samozřejmě vedení a výbor rozhodne, tak tak to bude prostě platit. Takže oni odešli do, pracovat do zahraničí, trénovat dětskou gymnastiku do Rakouska, další pracují ve Švýcarsku, někdo je v Německu. Uh -huh. jo, takže paradoxně ten reprezentanční trenér z Rakouska je Čech. <laughs> tak to je super. To je super, že? No. Takže v podstatě si vím, že takhle ti jední z těch nejmladších, nebo z těch mladších trenérů, kteří byli jako kvalitní dobří a uměli to prostě naučit ty sportovce, tak v podstatě jsou teďka v zahraničí a odešli kvůli těm. Wow, tak to něco hovory tím pádem o nějakých podmínkách pro těch trenérů tu v Česku. Ano. Určitě, no. Že jakoby o v podstatě dá se říct hází klecky pod nohy a ne, nenechají je tam nenechali je tam pracovat, nebo jo. Ako je to možné? Je to možné, no. To je prostě stejně, když máš uh, nějakou uh, odbornou radu, nebo uh, výbor toho daného sportu, uh -huh. kde oni určují pravidla, uh -huh. oni určují, kdo tam může pracovat, kdo ne, kdo tam nebude. No a prostě, když se jim tam někdo nehodí, podle mě, tak ho tam prostě nenechají jakoby, pracovat. Dají mu nějaký ...časový prostě harmonogram, kdy tam může trénovat, a potom ho tak jako postupně od, odstraní. A právě v tom v výbore tom, jsou ty starší? Teda. To já nevím teďka, jak to je a uh -huh. to už do toho úplně nevidím, ale co takhle jako o tom vím, tak, tak to jako docela funguje. No. Jasně. Hm. Takhle to je obrovská škoda, je taky kvalitní trenéry odcházejí. Určitě to krátů. je jako... No. Velká škoda. To určitě by posunulo tu gymnastiku někde jinde. Mm. Mm. To máš pravdu. Dobré, no a pojďme se teda trošku pobavit o tom, co, aký projekt máš například na starosti, teda máte? Mm -hmm. Vy ho máte více jacerých na starosti? Ano, je nás tam víc. Abych ti to vysvětlil úplně, tak vlastně to založili moji kamarádi. Honza Caska a Petr Kolev vlastně vytvořili takový projekt, jmenuje se to Movement Education. V překladu prostě učení se pohybem. Zaměřujeme se na právě cvičení jako kondiční gymnastiky, gymnastika, skákání na trampolíně, akrobacie, posilování s vlastní vahou, workout. V tom cvičení vlastně se snažíme pomáhat nebo učit různé sportovce z jiných sportů, protože si myslím, že gymnastika je takový základ pro všechny sporty, určitě jim to dá hodně jako průpravy do jiných těch sportů, že si to můžou dost jako přenést ty jejich naučené dovednosti, no a je to vlastně pro veřejnost, můžou tam chodit na skupinové lekce, nebo si můžou domluvit individuální trénink, jo, všechno je, té, je to v té hale, kde, na, na kde trénujeme na Sokole. Na sokole. Mhm. Přesně tak. A chodí tam fakt úplně různý věkové kategorie lidí od malých dětí, třeba 8 až 15 let, až po vlastně studenty na vysoké škole, to znamená prostě od 20 do 25, až po dospělí, kteří tam chodí večer prostě cvičit a trénovat. Buď někteří se svýma dětskama, a nebo sami prostě, že si chcou něco naučit, nebo že jim to chybělo, tak se chcou jakoby zdokonalovat prostě, naučit se salto dopředu, salto dozadu, nebo nějaký cviky na hrazdě, na kruzích, jo? Uh -huh. nebo umět skákat. Takže si tam můžu prostě vyskoušet všechny nářadě? Můžou si to vyskoušet, všechny nářadí. A pak vlastně většinou jim sestavíme nějaký tréninkový plán, na tom jakoby makaj, Jo, takže každý týden někdo dvakrát týdně chodí, jak kdo. Uh -huh. A máte to tak každý den? Je to každý den v týdnu. Každý den v týdnu. Každý den v týdnu, vlastně uh -huh. v tom večerním cvičení, kde je Open Gym. A pak o víkendu jsou, děláme víkendové kurzy, pro taky pro veřejnost, což funguje něco jako navazující prostě trénink. Například to je kurz... Akrobacie, takže je to vlastně na. Dřív to bylo na 10 lekcí, a teďka, jak byl ten koronavirus, tak to bylo vlastně na. Teď to je na 5 lekcí. Uh -huh. Pětkrát po sobě jdoucích uh, víkendů je to vlastně hoďka a půl, a tam se vlastně trénuje. Takže třeba akrobacie, kruhy a bradla, parkour pro děti, uh -huh. jo, nebo základní gymnastika pro děcka, takže to je takový skupinový trénink v podstatě. Jasně. To znamená, že si tam můžu vyzkoušet i parkour teda. I parkour. A trénování, a naučit se parkour. Přesně tak, to je parkour, parkour jako vel... To je velmi moderné parkour, takže... Parkour je hodně moderní, děcka to jako hodně chcou udělat. Důležité určitě dělat to v nějakým prostředí bezpečným, uh -huh. zaměřeným vyloženě na ten trénink a nácvik. Samozřejmě doporučuji to dělat i venku, určitě je to dobrý. Ale dost dětí přeceňuje své možnosti, že nedokážou odhadnout venku prostě. Gravitace je svině, takže, <laughs> takže pády natažení, prostě svaly, zlomeniny jsou jako běžný venku, takže na to si musí dávat pozor. Určitě jako v Brně je spoustu jakoby, parkourových nějakých komunit, nebo třeba Inmotion Academy, to je vlastně na Vídeňské, to je vyloženě hala zaměřená na, na, na parkour. Aha. To dělají kluci vlastně, brňáci parkouristi, kteří se tomu věnují, baví je to, jsou i vlastně z Prahy. A určitě jako za mě super, super taky projekt, co uh -huh. udělali. Uh -huh. Takže tam taky vlastně mají tréninky, jo, takže se to snaží takhle jako spopularizovat. Vlastně. Takže kdybyste tě neviněli, čo z Mm -hmm. Tak můžete využít aspoň tréninky z gymnastické alebo parkoury, parkouru a a ak chcete, aby vaše děti byly spokojné, aby blázněné, tak pošlete jinak je gymnastické ten trénink. <laughs> to verím. Si tak... to vyskouší a no. bude to bude bavit. No. tak když to tak jako představím, tak vlastně my když jsme byli malí, tak jsme běhali po stromoch, hlezli, mm -hmm. hore dole jsme vystrájali po vonku dnešní době to už se tak nenosí. To znamená, že ta gymnastika ten parkour může být jako skvělá náhrada nějaká toho mm -hmm. všetkého. Určitě, no, tak je na to vzpomínám vlastně. Za naší době ještě nebyly moc ty, že jo? Telefony, počítače, no, no, no. mobilní telefon to měl prostě jeden člověk ze třídy a všichni no. z toho byli úplně wow. On má telefon. Prostě, wow. prostě, prostě. A... Takže pokud. Pokiaľ... Chodilo se ven, no? No, takže rodiče, pokud chcete mít spokojené děti večer, aby vás neotravovali a neobskakovali stále doma, tak určitě jich pošlete na Pošlete na trénink, my je tam pořádně s nimi potrénujeme, unavíme je. A pak budou spinka, tak jak miminka. <laughs> Takže to je skvělý prostředek, jako vidím. No a vlastně, som sa chcela, keď, som, keď se vrátíme ještě k té gymnastice, to jsem se ještě chcela spýtať, mm -hmm. o, tak vlastně, ako to vyzerá s dnešnou generáciou, čo se týká závodníkov, jako pretekárov, že mm -hmm. mladých. Ako to vlastně vyzerá v tom, tu v Brně? Já ja si myslím, že se to v poslední době zlepšuje. Mm -hmm že mladších děcech je tam trošku víc. Abych to osvětlil jasně, jak to tam úplně funguje přesně, tak dejme tomu, že v pěti šesti letech dají rodiče děcka do přípravky, gymnastická přípravka, kde oni vlastně trénujou rok, třeba dvakrát týdně, většinou to je dvakrát týdně, a z té skupiny vlastně přípravek, kde jich je 10 až až patnáct například, se vyberou dva, tři jakoby nejvíc pohybově nadaní a šikovní, co má prostě ten cit pro rytmus, umí pracovat s vlastním tělem, skákat, z se, jsou jakoby takhle jako nadaní, tak ti jsou, jakoby, že vyberou, řekne se to jejich rodičům, že mají možnost, jestli chcou, prostě, že můžou dát svoje dítě do tréninkové skupiny, závodní, mhm. že vlastně tam se začíná v 6-7 letech už závodit No a oni z té přípravky přejdou do té e, skupiny távodní a zbytek dětí vlastně tam třeba chodí ještě rok takhle do té přípravky no a pak vlastně oni musí skončit, že tam už není možnost, není tam prostor pro ty děcka, aby mohli pokračovat v, tom, v té volnočasové aktivitě, protože ta hala je úplně jako na, naplněná asi. Takže takhle se dělá výběr v podstatě dětí. Uh -huh. To znamená, že napříš se jako ty nadané děti a s tím se potom jako pracuje. a s tím pracuje. se dál jakoby, pracuje, s těma se dál, jako, funguje, trénuje a tak dále. Uh -huh. A jak je to vlastně finančně náročné? A finančně to vlastně není moc náročné. Jako oni platí v podstatě za, tam se platí za poluletí. Uh -huh. Podle těch tréninkových jednotek za týden. Takže když někdo chodí dvakrát týdně, tak platí nějakou částku za půl rok. Když uh -huh. někdo chodí třikrát týdně, tak platí o něco navíc. Jasně. Třeba platí. Když chodí dvakrát týdně, tak tři, tři a půl tisíce na půl roku. Když chodí třikrát týdně, tak platí třeba čtyři tisíce na půl roku. Takže a se to tak vyplatí. A potom když vlastně jde na ty závody, tak to tyž hradě rodiče alebo je to nějak hraděné svězom. Uh, to se hradí, to se hradí normálně tím oddílem sportovní gymnastiky. Oni platí samozřejmě členský příspěvky na rok, plus příspěvky na ty tréninky. Tam už je to pak trošku jinak, když už jsou závodníci, tak tam se to platí trochu víc. No, no jasný. To je jasný. <laughs> plus, jakože samozřejmě na ty závody tím platí oddíl. by ten poplatek za účast na závodě to platí hradí oddíl samozřejmě. Samozřejmě oddíl chce, aby jejich svěřenci měli nejlepší výsledky, uh -huh. že jo, samozřejmě, kdo se umístí na prvním místě, na druhém, na třetím, na, na bedně, tak z toho samozřejmě pak oni získávají nějaký dotace, když to takhle budu moc říct. Jo. jo, jo. takže oni se snaží prostě o úspěchy samozřejmě. Děcek, aby těch dětí a, a těch i uh, družstev, tam se aj závodí samozřejmě v družstvech. Jo, tam se normálně... Je to jak ve fotbale, prostě tam extraliga, to je nejvyšší ta soutěž té gymnastiky. První liga, druhá liga, to už se pak vlastně snížuje ta úroveň obtížnosti. Jasně. Že někdo to dělá třeba jenom jako rekreačně, ale chce si zazávodit, tak je prostě v druhé lize. Aha, takže to za... liga. Ano, ano. A i třeba junioři tam jsou, dorost, nevím, muži, ženy. Jasně. Třeba druhá liga. Uh -huh. A už... Uh... Sa dostali vlastně nějaké ty děti z Brna, nějaký ty závodníci na nějaké evropské šampionáty, alebo celosvětové? Ano, ano, dostali, právě. <laughs> to teď vlastně, co tak vím, tak uh -huh. uh, tento rok, uh, 2019, tak byl vlastně na ev evropském šampionátě Franta Černý, Lucie Jiříková z Brna, plus. Uh, Juniorský tým Holek a juniorský tým Kluků byli taky na Evropském šampionátu. Teďka Já... jména úplně přesně... V pohodě, pohodě ne, ale takhle myslím, ale že vlastně jako... Jako... hlavně ty jako šestročné a tak dále. jako ty mladší, že Aha, ty mladší, Ty mladší, mladší, či mají? Ty mladší ne. To jsou Ne, to jsou jenom uh, závody po Česku v podstatě. Jasně. Takže většinou to jsou nějaký přebory, přebor Moravy, přebor Aha. Čech. Uhum. Jo, takže oni na začátku v mladším věku, sedm, tam je kategorie 7 až 9 let a 10 až 11. Yes. Jo, takže oni tam mají takhle jakoby, ty věkové kategorie a závodí se jenom v počesku, v malých závodech, samozřejmě. Uhum. Jo, a až pak s, s tím, jak jsou starší, tak mají jakože mistrovství čer, jo, tady yes. vlastně na mistrovství. Potom ti nejlepší z mistrovství se kvalifikují, kvalifikují do reprezentace a mají možnost reprezentovat Českou, Českou republiku, republiku mimo vlastně na nějakých evropských šampionátech nebo... No, od kolik rokov se můžu účastnit takýchto maj... repre? repre no. Myslím si, že je to od 15, od 15. Od 15 let. Aha. To znamená, že do nějakých 15. let chodí na ty přebory a tak dále. Přebory, závody, závody mistrovství černá a tak a, a potom můžou nějak reprezentovat. A potom můžou reprezentovat. A i ve světě. A i ve světě, přesně Českou republiku. Ale to taková vlastně. už. Uh, určitě to je jako trošku prestižní, samozřejmě, takže kdo se tam jako dostane, tak je dobrý. Určitě, dobrý. To věřím ti nejlepší. Nejsportuje. jenom ty nejlepší. Ty nejlepší. A vlastně, jako to teda vyzerá s tím um, vekom, kdy už si pově ten gymnasta, že hele, to už stačilo? To už stačí. Už jsem starý a už prostě... Že si... Já si myslím, že to dosti, jako taky určují jejich trenéři.. Ah. Uh, ono to je trošku rozdílný u holek a kluku. Aha. Uh -huh. Holky mají jakoby vrchol uh, výkonnosti se udává, myslím, mezi 16. a 20. rokem. A v podstatě po někdo třeba může závod dělat i do 25, do 30, jo, ale většinu po 20. roku u holek už klesá výkonnost. Uh -huh. Takže to je jejich takový strop, se tak jako říká, ale jako může být samozřejmě. U, u chluků je to trošku jinak, ti to mají posunutý třeba do, do 24, 25 let takovou maximální výkonnost. V tom sportu. Jasně. Takže tak do nějakých 25, a potom uhum. už. A potom už jdou do, do gymnastického důchodu. A koho by rád taky gymnastický důchod vlastně? To, to je asi dost individuální. Dosti individuální, no tak já jsem taky asi v gymnastickém důchodu. A co robíš, že jsem? Tak vlastně trénit. trénuju, no. Ty si vybral tu cestu tréninku. Jo. A tak ono to je samozřejmě rozdíl, když uh, oni to dělají vrcholově a nemají čas na nic jiného. A já jsem to úplně jako pak samozřejmě vrcholově nedělal, protože jsem, jak jsem měl to zranění a tak, uh -huh. tak jsem to nemohl dělat. A tak jsem si radši vybral vlastně tu cestu... Uh, Trenérskou. Trenérskou a vlastně šel jsem na Maserikovou univerzitu na, na Vysokou. Jasne. Abych vlastně si to vystudoval, vlastně tu tělesnou výchovu sport a trénink. Uh -huh. Tak abych tomu rozuměl spíš z té teoretické stránky, ale dokázal to aplikovat pak. Na ostatní a v praxi. Jasně, učit děti. Učit, ano. Učit děti. A co budeš jako takovou největší přidanou hodnotu toho, že čo robíš? Uh -huh. Největší přidanou hodnotu? Uh -huh. Pro tebe. Jo, tak pro mě to je vlastně, že ta radost těch děcek, aby je to bavilo a když se něco naučí nového, a mají z toho prostě takovou tu úplně přirozenou prostě radost a úžas, to mě jako asi... Na tom baví nejvíc samozřejmě a když, když to i pak třeba můžu uh, trénovat jako s něma, uh -huh. tak to je fajn. Nebo když si někdo třeba vzpomene, jo, Michale, ty jsi trénoval, to bylo dobrý, tak to určitě je příjemný pak slyšet <laughs> jasne. zase samozřejmě. Jasně, jasně. A... Hey, lebo väčšinou samozřejmě, sa teda, sa robia rozhovory s tými závodníkmi mm -hmm. a málo kedy sa právě lidé rozprávají s tými trénermi. Měli mm -hmm. vlastně yeah. si i sama, že ak, ak chceme postaviť dobrých závodníkov, tak musí byť ale i kvalitní trénery a to nejen tí, kteří jsou starší a trénují ich jako starších, ale už od malička. Mm -hmm. Že prostě právě trenér, který o, trénuje úplně ty nejmenší děti, by mal být kvalitní a dobrý vůdce k tomu, aby si ten sport hlavně zamilovali. Ano. Aby byli ochotní. Určitě tom, to by mělo být tak. No. I ti mladší vlastně, trenéři by měli být vzdělaní, umět pracovat s těma dětskama. To znamená, musí tam být nějaký zásady, které oni musí dodržovat, že jo, samozřejmě být spravedlivý, přísný, čestný, samozřejmě. Musí to být tak jako fair vůči ním. Měl by mít nějaký prostě pedagogický uh, um takový. To uh -huh. znamená, nemůže to dělat nějaký člověk, co je cholerik a fort na, na ně křičí. Nemůže to být zase ani introvert, jo? Který prostě jim řekne, jo, tak děcka, co si chcete dneska zacvičit? No, prostě to musí být jasně daný, prostě, co se bude dělat. Uh -huh. A od toho je tam právě ten trenér. Myslíme. Vlastně. Aby, který... Aby věděl. Aby <laughs> věděl a věděl. <laughs> věděl a vedl. Který... No, protože vlastně trenéři teď trochu, já si myslím, že nejen tak trochu, já si myslím, že dost ovplyvňují ty děcka a můžu jich nějakým způsobem i vychovávat. Vlastně, Jakou povahu by tím pádem mělo děti, které tu povahu může využít v té gymnastice? Uh -huh. Tak měl by být soustředěný. <laughs> Měl by být vyrovnaný určitě, aby byl vlastně schopen dělat to, co mu jakoby řekne. Neměl by být jakoby nějaký uzavřený úplně a no tak to je těžký posoudit. Určitě by to neměl být cholerik, protože tam vlastně dojde pak k nějakému neštěstí. Uh -huh. Třeba, když jako vybouchne nebo při něčem si něco rozmyslí, udělá špatný cvik nebo prvek, udělá blbě salto, dopadne prostě, tak to je riziko hrozně zranění třeba. No jasně. Jako takhle to úplně asi ne, neposoudím, ale myslím si, že, že by měl být hodně jako v klidu vyrovnaný. No <laughs> a... zlatý střed. No jasně. Děti, kterých něco baví, tak oni se na to dokážou soustředit, protože jich to baví. Pokud jich to nebaví, tak aspoň... Moje... aspoň já to tak vnímám, že mm -hmm. prostě, když děti to nebaví, tak který se soustředit. A nevěděli se tomu naplno protože prostě nevidí v tom tu prioritu. Ale jako náhle prostě je vidno, že to dítě to baví, tak potom se začne být soustředěný a začne prostě dělat mm -hmm. to, co se mu pově, protože chce být lepší. Chce se zlepšovat. A chce no. se zlepšovat, no. A chce být nejlepší. Že to musí bavit, především. No. jo. Teda aspoň já to tak vnímám. <laughs> <laughs> Nevím, či to vnímáš podobně. <laughs> tak ty máš tím větší zkušenosti, když trénuješ. <laughs> jo, jo. Tak si asi vidíš rozdíl, někdy někoho to baví. Jo, je to jasně, je to velký rozdíl. Někdo si to tam prostě jde z těch děcek jakože odcvičit nebo tak, že tam má kamarády, takže tam chodí spíš jako z hlediska sociálního, že se tak jako začlení prostě do skupiny, což je určitě taky důležitý, jo, nějaké to sociální cítění, vnímání pro ty, pro ty děcka. A někdo, někdo je spíš takový víc průbojný, takže prostě všechno chce dělat jako první, Všichni si chceš vyzkoušet, vždycky pak říká jako, já to chci ukázat, já to už umím, jo, tak ho to, ho to jako vždycky necháme dělat. Jo, takže ten, ten takovýhle přesně typ dítěte, tak jako se čím dál rychleji zlepšuje, zdokonaluje ty své schopnosti. Právě jsem tam měl taky jednoho takhle. To bylo s okolností od mojí lékařky, uh -huh. alergologie, tak vlastně. Uh -huh. její vnuk vnuk vlastně tam chodil trénovat. A to bylo super, úplně. vlastně v šesti, šesti letech udělal, sal to dozadu, sál to dopředu na trampolíně. Wow. Úplně takové jako. Tak drsně. No tak to je jednoduché. <laughs> tak věřím, že takovýchto talentů se tam objeví čím dál tím víc. To jo, snad bavit. jo. <laughs> tak jo. Tak super, tak děkuji Michal za rozhovor. Já um, taky děkuji na pozvání, bylo to příjemné popovídání. Jo, určitě prostě odporučám ještě raz, když vás zajímá gymnastika nebo chtěli byste trošku vaše děti nějakým způsobem vyšantiť, tak myslím si, že Michal ví přesně, co jim prospěje <laughs> a ně můžete. Kedykoľvek, jako si spomínal, hlavně po večeroch si prísť tu gymnastiku. Ano, po večerech hodně, večerních hodinách, u... každý a... den v týdnu od 7 do 9. Každý den v týdnu a uvidíte sami, že čím to nejete a to bude baviť alebo nie. A možná ho potom tam <laughs> Děkuji vám teda Michal za rozhovor a prajem ti pekný den. Taky děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Na shlávám. A toto je záver dnešného podcastu. Ďakujeme vám za to, že ste si nás vypočuli a veríme, ak sa vám teda podcast páčil, že nás budete zdieľať aj ďalej, aby si ho mohli vypočuť a ďalší ľudia, prípadne sa ním inšpirovať alebo aspoň pobaviť, či už v aute, vonku, na cestách alebo len tak na počítači. Pekný deň prajem. Ahoj!